és vizet öntött hozzá. Amikor belekóstolt lépteket hallottad ezt padlón. Gondolkodás nélkül kiszólt. Ákmed? Aztán rájött, hogy a léptek nem az övéi, túlságosan könnyűek és fürgék. Úgy, ahogy volt háloinkben, megállt a létre aljában, kezében a pohárral. Felemelkedett a csapóajtó, és egy arab arc nézett le. Szonja? Igen. Azt hiszem, valaki mást várt. A férfi lemászott a létre.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 Abdulak tudja, hogy a pénzem nem jó, és szeretne kiszolgáltatni az angoloknak a szentségét neki. Itt biztonságban vagy, ha együttműködsz a detektívvel. Nincs más választásom. Szonya leült a kácélire és nézte a férfi mesztelen testét. Wolf nem látszott legyőzöttnek, csak kis és sarokba szorítottnak. Az arca barázdált volt a feszültségtől, és a hangjában is érződött egy árnyalatnyi félelem.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 A gondolat felizgatta a nőt, kicsit szívtelennek érezte magát. Wolf azt mondta, nem tudom, elmenjek-e ma este a azzal a lányal ellennel. Miért nem ennél? Neki semmi köze az angolokhoz. Egy üzletben csípted fel. Lehetséges, csak biztonságosabbnak érezném, ha lapítanék. Nem tudom. Elmész, mondta határozottan szónja. Nekem kell a lány.